а у мене вже троє онуків. Час іде, час іде. На пенсії я вже давненько. Працював ще трохи, був у відділі кадрів обловиконкому, а тепер думаю, дачка у мене у садах колективних. Грибус я в землі, наче курка. Але воно і добренько для здоров'я. А у вас дачка є? Є у мене дачка, машина, усе у мене є, нема лише часу, закручений, замучений. Смикають у різні боки газети, радіо, телебачення, громадські доручення. А треба ж колись ще й книги писати. А, а тут ще і я, з своїми дідівськими балачками. Даруйте мені, даруйте ви мені, що не запросив на прем'єру, не встиг. Репетиція, зустріч із читачами, ділові переговори з керівництвом театру. Хочуть, щоб спеціально для них п'єсу написав. Директор трохи на коліна не ставав, а що я можу? Не розірвуся ж? Так так, я розумію. Мене літа до землі гнуть, я униз, а ви угору, у гору та у гору. Дистанція, так би мовити. Дистанція зростає. А я за вами весь час стежу. Окрему поличку для ваших книжок завів. Усе, що з'являється, купую. І читаю. Красиво пишете. Красиво. Іскрометний талант у вас. Іскрометний. Ну, не знаю, красиво чи ні, але принаймні грамотно, зобразив на обличчі скромність, хоч на бульварі було темно, і його пантоміма не мала глядача. Геніальності від людини не можна вимагати. Це від Бога, як кажуть. Проте елементарна літературна грамотність для професіонала і скрометний, кажу, талант у вас, підвищив голос Перепеча, повернувся до Ярослава і задерикувато відкинув назад голову. Його дрібненькі окуляри в друтяній оправі блимали десь біля петруниного плеча.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 Тепер це модно в сільському господарстві, ледь дріпнуть землю і зерно кидають. Але хто дуже тою новинкою захопився, той такі бур'яни розвів, що вовки на полях виють. І у ваших книгах бур'янчику багато, Ярославе, бо землю не одуриш і людей не одуриш. Книга вона, як карточка автора, усе про нього розкаже.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 коли критики не навчився розуміти. Але якась скабочка в серці лишиться, бо я ж йому не чужий. Ну, критику я розумію, криво посміхнувся Петруня, тепер уже радіючи, що на бульварі темно і співбесідник не бачить його обличчя.